«Віддай їй належне. Цілую і обіймаю тебе і сина. Не зобижай мене». І ось, залякана до смерті, Надія Дмитрівна починає гарячково шукати нових джерел фінансування. Адже, крім великих сум, які вона передала для Дрозденка, так би мовити, в одноразовому порядку, треба щомісяця надсилати йому посадовий оклад. Ну, а крім того, треба ще віддати належне спільному другові. Трясілова вирішує продати свою кооперативну квартиру. Десь вона знаходить для себе і сина тимчасове помешкання, десь шукає додаткових джерел заробітку, так що на деякий час запити Павла Павловича вдається задовольнити. Проте в умовах Архангельської чи Мурманської областей, де він відбуває покарання, важко придбати, скажімо, цитрусові, чорну ікру та інші екзотичні продукти. Тому Павло Павлович не проти, щоб систематично одержувати від Надії Дмитрівни продуктові посилки. Якось навіть попросив цілий ящик консервів печінка тріски. Ну, а взагалі, якщо взяти до уваги, що за три з половиною роки Трифілова витратила на Дрозденка величезну суму грошей, не рахуючи вже таких дрібниць, як теплий добротний одяг і різноманітні делікатеси, то навіть дивно, що він прагнув на волю. Чи задумувалась Трифілова над тим, що вона фактично підриває саму ідею кримінальної відповідальності? Чи знала вона про те, що грошові перекази на адресу ув'язнених дозволяють лише у визначених межах? Ні, вона цього не знала. Ну, а якщо не знала, то можна було б спитати. А втім, і власним розумом можна було б збагнути, що вона вже і сама стала на злочинний шлях. Здрастуй, Надійко, дорога. Поспішаю повідомити, що все, що ти мені надіслала, одержав. Особливо вдячний тобі за спирт. У наших краях це справжні ласощі. Списки будуть готові 1 січня. Мабуть, до них потраплю і я, якщо не залишуся перед відповідними людьми в боргу. З твоїх листів відчуваю, що ти почала сумніватися у щирості моїх почуттів». Що ж, я людина відверта і горда душею. Твої сумніви для мене ніж у серце. Чи здатна ти зрозуміти, що я тебе кохаю? Кохаю усією своєю істотою. Як тільки побачив тебе, покохав назавжди. Коли повернуся, доведу це. У нас морози, так що твої валянки дуже до речі. Кажуть, що незабаром у нас знову буде нове начальство. Для мене це величезне лихо. Закінчую. Кличуть у ліс. Надійко, пам'ятай, що наш спільний друг – це єдина зараз людина, від якої залежить моє життя чи моя смерть. Не хвилюйся, дорога, у моїх почуттях не сумнівайся, вони щирі. Цілую тебе і сина. На його адресу надіслано безліч дорогих речей, але він особливо вдячний лише за спирт. Не дуже чемно. Зауважимо також, що надсилати спирт у місця позбавлення волі – якнайсуворіше заборонено. А то ще нап'ється Дрозденко і знову перевищить межу необхідної оборони. До речі, в голові самого Дрозденка повна плутанина щодо встановленого законом порядку звільнення із виправно-трудових колоній. Про які списки він весь час тервенить? Адже людину, яка відбуває покарання і не вчинила за цей час нового злочину, негайно звільняють після відбуття сроку встановленого судом. За Дразденком же виходить, що вся його доля залежить лише від прихильності тутешнього начальства. Тому він і лякає безперервно Надію Дмитрівну тим, що начальство в колонії щоразу змінюється. Як тільки попереднє вводить його до списків на звільнення, з'являється нове і неодмінно викреслює. Отже, вже давно минуло два роки, на які його засуджено а Павло Павлович і не уявляє, коли перед ним розчиняться ворота колонії. Схоже, що він залишиться тут на все життя. Невже так далеко сягає права неосвідченість Трефілової? Невже вона не розуміє, що продовжувати строки перебування у виправно-трудових колоніях має право тільки суд і лише повторюємо у тому разі, коли ув'язнений вчинив новий злочин? Здравствуй, дорога Надія! Рідна, що б я робив, якби ти не існувала на землі? Сьогодні в мене щасливий день, тому що я одержав лист від тебе. Сьогодні в списках на звільнення викреслили ще одного. Коли він про це дізнався, то розбив склянку і наковтався скла. Повезли його до лікарні, та, мабуть, помре. Отака вона доля людська. Те, що ти мені надіслала, одержав, але не повністю, бо треба ділитися. Дорога моя... «Живи заради мене! Ось повернуся, і на тебе чекає майбутнє, яке ти навіть уявити собі не можеш. Північніше за полюс». І ось для того, щоб Павло Павлович, боронь Божия, теж не наковтався скла, Надія Дмитрівна зважується на відчайдушний крок. Вона кидає роботу, місто, яке дало їй притулок, і їде на далеку північ, на Соловецькі острови щоб бути ближче до Дрозденка і щоб збільшити йому грошову допомогу, оскільки тут сплачують північну надбавку до зарплати.